Nga ishja radiallahu anha, transmitohet se kureshje të agjeronin ditën në Ashurës, ditën e dhjetën muajt Muharem, në kohën e gjahilijetit, ignorancës. Por edhe i dërguar e Allahut a.s. urdëroj që të agjeronit kjo dit, derisa u bë obligim a gjerimi Ramazanit. A të her, i dërguar e Allahut a.s. ka thënë, kush dëshiron, le të agjeroj, e kush nuk dëshiron të agjeroj, le të haj. Transmetohet imam muslimi. Këto hadithë